figur fra jeg var 6 år. Jeg var ikke så god til at følge med i skolen. Fordi jeg ikke havde lært at læse. <laughs> Men så kunne jeg jo se, og det har måske været mit held, ikke, at, jeg, at jeg så og så bare mennesker. Og så modellerede jeg figurer, fra jeg var barn. Og så fik jeg jo hjælp med at komme på akademiet og lære noget mere om det. Min mor har været det det er kunstneriske Islet, altså hun var sådan en komediant, der optrædede og kunne steppe og lave syvspring. Og når hun skulle have et eller andet igennem i familien, hvis alle fire børn skulle have nye hvide ankelsokker til og til så sagde min far, nej, nu er der ikke flere penge. Så lavede hun et stepnummer eller sådan noget, så kom hun til at grine, og så fik vi hvide så hun Og hun digtede, og, altså hun var sådan meget kreativ. Så hvis det skal være fra nogen, så er det nok derfra. Men, men altså, det er klart, at både min far og mor, de synes, det var mærkeligt barn der. Og da jeg kom ud af skolen, så, så vidste de jo ikke, hvad man skulle. Så var min far, som var embedsmand, han var i et eller andet industriråd sammen med Erik Lindgren, som var direktør på Kongene i Og så spørger min far, hvad gør man med sådan et barn, der kun modellerer? Jamen, ud til mig med hende. Og så kom jeg derud. Og det var jo sødt af dem alle sammen, men altså, det var lidt kedeligt at kom til at sidde. Og, og så, man fik sådan en gipsbakke ind med små bitte hoveder og ben, porcelænsfigurer, så skulle de altså bare klistre sammen. Ikke? Og det var jo ikke så sjovt endda. Men til sidst så fik jeg lært at modellere små bitte blomster med blade og sætte på Floridanica. Så var jeg jo altså kommet ret meget videre. Men så nede i skuffen, i min, der hvor jeg sad og modellerede, der modellerede jeg sådan dem, der kom forbi. Små modellerede Og så var der en gammel billedhugger derude, der så den der skuffe, og sagde, her skal du altså ikke slutte dit liv. Du må lære noget. Og jeg har en ven, der er billedhugger, og han hedder Knud Brøndsted, og han bor ude i Skårs Og der skal du ud. Så det var, det var min første rigtige oplevelse med hvordan kunstnere kunne leve på en måde af ingenting. Mm. Det var altså familiens gamle moster, der her er nærmest 92 år. Og hun sad, når man kom på plejehjemmet, altid i den der stol. Som om hun ikke havde været i seng eller noget, som om hun bare var groet sammen med dem. En, en gang imellem kalder jeg den, den, der ved alt. Fordi når man kom til hende og havde nogle problemer eller spørgsmål, så kunne hun altid sådan lige på en rolig måde forklare, hvad hvad hele hendes liv havde givet hende at vise om, Så den, den hører sådan med til mit liv. Altså egentlig er alle de der figurer, når jeg bruger øh, levende model, så er det jo min måde at fortælle om livet på. Jeg var jo faktisk ikke mere end 18, da jeg kom på igen Og jeg kom først til Godtfred Eikoff skole nede i Frederiksholms kanal. Altså, det, det var jo vanvittigt spændende, ikke? fordi vi havde levende model fra, fra morgen til aften. Og han var en meget omsorgsfuld lærer, kan man sige. Og, altså, selvom han ikke syntes, jeg var særlig god, så sprang han mig ikke over. Altså han siger, prøv at se der, og den er der ude af balancen, og det må kunne blive... Det, det er der, balancen ligger, ikke? Så kom vi og lærte bronzestøbeteknik på Bøghilds De havde nogle større værksteder og havde bronzestøber og ovn. Så der kom vi sådan i, i perioder, en, en lille periode, og så, eller var med til det. Bøghild var ikke fransk-inspireret. Han, han var meget mere til det græske, og når, når Eikhoff nu syntes, at det gik ikke særlig godt, han sagde faktisk også, at jeg skulle gå hjem og sige til min far, at det blev aldrig til noget. Det syntes han var rimeligt, jeg sagde. Og så spurgte min far nu mig, hvad jeg synes, Og jeg sagde, at det er det eneste, jeg vil. Så sagde min far, så skal du sige det videre til professoren, ikke? Så jeg fik lov endnu et år og endnu et år. Og så valgte jeg at gå over på bøggelskole de næste tre år, og det var egentlig længe, altså det er jo egentlig længere at gå, 6-7 år på akademiet. Men det var jo, det jo, hele miljøet var jo vidunderligt. Ikke? Alle de der unge, som gik der, var jo, var jo kun optaget af skulptur, ikke? og vi talte om skulptur og, og rejste hver sommer. Vi var i, i Pompeji, og der havde vi så ekstra Måske den lærer, der har betydet mest for mig, det var Holm Olsen, som var, var lektor derinde. Han var med os i Pompeji en hel måned. Det var jo også luksus at være en hel måned. Hvor vi så hver eneste dag gik ud og tegnede, og så talte vi om, hvad vi havde oplevet. Og han forklarede om skulpturen. Og... Altså, han havde en måde at forklare skævhederne i en skulptur på, som, som jeg kunne forstå. Altså, jeg forstod simpelthen, hvad han sagde, og det, er jo, det, er jo, det kan være nok så god en lærer, men hvis ikke man helt forstår, hvad de siger, så går det jo ikke så nemt. For eksempel et, øh, et som jeg lavede i den periode, altså hvor jeg har været måske 20 år. Og det var absolut Holmolsen, der hjalp mig med det. Der fik jeg altså lov at have en, en øh, kul, sort, flot neoportræt, vi havde på akademiet. Han stod model, helt, helt figur til alle eleverne, og så havde jeg fået lov at bruge ham til, til kundportrættet. Jeg havde jo aldrig prøvet at modellere et, øh, et, et sort menneske før. Og det er jo, altså bare det der med læberne, der er helt herude, og næsen ligger flad i en. Det er jo helt anderledes end, end vores øh, kranibygning også. Så det var da en kæmpe oplevelse for mig. Og så få han Molsen til at hjælpe med at sige, du kan nok se, altså, at det der ligger. Det ligger helt skævt herinde, ikke? og så går det ud herover og får de skævheder rigtige. Men hvis man skal lave et portræt, ikke? så må man gribe fat i nogen af de skævheder, der er, og ligesom overdrive dem lige lidt, fordi så kommer det til at ligne endnu mere. Og så efter akademiet, var det. Jeg blev gift med Erik Warming, også som også havde gået der. Og vi flyttede ud på landet på Midtjylland, og så startede der en børneflok på fire. Så der var jo hele tiden en ny model, ikke? og når jeg var færdig med den ene, så var den anden vokset lidt ikke? og så anderledes ud. Det har været min meget tydelige start. Så jeg var egentlig ikke involveret i sådan kunstlivet som sådan. Men jeg kunne da godt se, at alle de, der gik ud fra akademiet, de begyndte at lave altså ting og øh, abstrakte ting. Og det, det var virkelig ydt at være figurativ. Og så hvis jeg ovenkøbet lavede kun børn, ikke, så var det altså helt gal. Så kom vi til Femø. Det er altså en, en meget gammel oplevelse, jeg havde fra Femø. Hvor denne her lille kone hen har jeg modelleret forskellige gange. Altså, hun sidder på en bænk med en kat og på en stol. Men historien om det her var, at hun, hun hver dag skulle lidt ud i luften. Og så kom den der store hjemmehjælper. Eller hun var nærmest normal størrelse. Det bare hende her, der er så lille. Ikke? Og så tog hun hende lige ud på vejen ud af huset og, og løftede hende nærmest, altså de små tynde ben, ikke? det blev nærmest sådan løftet små, en lille bits passeretur. En af de første store opgaver, jeg fik, det var Jørgen Kommune, der kom på besøg. Der boede vi ude på i et meget stort hus. Og så havde jeg øh, nogle små bitte skitser, som jeg havde lavet sådan sommeren igennem, af vi havde en bænk uden for huset, og der sad sig både nogen. Vi satte os selv, ikke? og nogle gange kom der nogle gæster og satte sig. Så jeg havde sådan nogle små skitser med en familie på en bænk. Så inden det her udvalg af folkene fra Jørgen gik hjem, der spurgte formanden, kunne du tænke dig at lave en stor opgave til os med din familie, der sidder på en bænk? Det lød jo altså lidt godt, ikke? Og så ringer sekretæren og siger, at vi, vi har besluttet os. Du kan bare gå i gang. Og så blev jeg fuldstændig tavs. Jeg vidste ikke, hvad man skulle sige. Jeg troede, man skulle have noget med De skulle se sk skitsen først og en kontrakt og, og hvad skulle det koste og alt sådan noget. Ikke? Nå, så sagde han farvel og farvel. Og så ringede han to minutter efter, og så sagde han, du lød sådan lidt lidt stille. Skal vi sende dig nogle penge? Det er altså Jylland. Jyderne, de er meget, meget gode at handle med. Altså, når først de siger, vi regner med dig, så, så er den der bare, ikke? Og det vil sige, at de faktisk har forstået det helt rigtigt, fordi så yder man jo over al måde, hvad man kan, ikke? Og så gik vi først i gang, hvad koster det så hos bronzestøberen, og så måtte jo både hunden og, og nogle af figurerne af, for så mange penge havde de jo slet ikke når den skulle være helt oppe i naturlig størrelse. Men det var en af de første, hvor man tænkte, tak skal du have. Det var sjovt at lave nogen til en udstilling og så håbe på, at det bliver solgt, og det har jeg da heldigvis haft nogen. Altså den der Nicole med stolen. En herlig model, som kom her. Jeg bad hende om at være model. Og så tænkte jeg nu, jeg tegner lidt efter hende. Og... Ja, det var så til kammeraternes udstilling, og så havde jeg lige fået en lille sjov stol med sådan rundt sæde og nogle små ben, der lige passede til, altså hvordan hun stod på sine ben. Så jeg stillede hende op, hvor hun holder i stolen. Og så står hun ved siden af stolen, ikke? og den lavede jeg så i gips og tog med på kammeraterne. denne her lille prins Nikolaj, så kommer altså begge forældre, prinsesse Alexandra og prins Joachim med barnet. Og ved jo egentlig ikke, hvordan man, hvordan det foregår. Og der sidder jeg altså bare med et lille bræt og en pind og sådan noget lær. <laughs> og så går jeg i gang. Altså jeg starter jo indefra hvor pinden er, og så lægger jeg små klatter på, og så kommer der mere og mere på, ikke? og så kommer de der kinderne, på et, et barn, der ikke er større end de her, er kinderne jo meget væsentlige. Der er meget kinder på. Hvor man kan sige, at et lidt større barn har mere karakter. Men det kan være, at det bliver ved med lige selv når de vokser til. Men det var et utroligt... Altså det, man kan se, det er et barn, der har det trygt. Altså han var utrolig mild og kunne holde ud i tre timer gang gangen. Det er der altså ikke ret mange børn, der, der holder til. I, I den størrelse der. Men det, ja, jeg har jo heller ikke noget med, at de skal sidde stille. Jeg, jeg vil lige så gerne se dem ovenfra og bagfra, og som man må gerne rykke rundt. Fordi jeg skal have alle, alle tingene. og Hvor bred er han derovre? Og så selvfølgelig på et tidspunkt stopper jeg og siger, at her skal han så være her. Ikke? Og først skulle det egentlig kun være bare lige i hovedet. Men så, så havde han så meget energi, altså, hvor han sådan kommer lidt frem med ryggen. Og så var jeg nødt til også at have armen på, så han ikke væltede, så kommer der sådan to små hænder på. 18. var på fjæk i Paris, og der står der to piger. De er egentlig lidt japanske, og den ene har ligesom et trekantet hoved, og den anden har firkantet. Og de står og venter på, at udstillingen skal åbne, og står sig op ad et gelænder. Og hende med det trekantede hoved, hun, hun har sådan armene ude, så den der trekant gør sådan her, og hende med det firkantede hoved, hun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 og kan patinere dem, sådan så det næsten ligner bronze, og udstiller dem i gips på udstillingen. Der er det jo så, at man har chancen for, at de rigtige folk ser dem og siger, at den kan altså lige bruges der. Og der var det, lufthavns lufthavnens informationschef, Merete Rønde kom forbi og lige falder i snak med Jakob Asbæk, og det hele passer sammen, så de bestiller og køber den og få den støbt i bronze. Jeg tror, det koster 300-400.000 for den der støbt. Så der skal jo penge til det, og så også til, at jeg skulle have noget for mit arbejde. Og bronzestøbberne fortjener rigeligt, at de skal have de penge, fordi det er et kæmpe arbejde. Altså jeg har støbt selv i de første 25 år, der støbte vi selv i bronze for at spare de penge. Så jeg ved, at det er et kæmpe arbejde. Den er ikke lavet til lufthavnen i første runde, men den passer bare fuldstændig. Det er, jo, altså det er jo lidt af et held at få lov at stå på nogle rigtig gode steder, hvor der kommer mange folk. Det var efter jeg havde værksted ude i Valby i, i 10 år. Og det var der mere og mere tale om, at det skulle rygges ned, og det var også koldt. Og så havde jeg mødt Ove, og han begyndte at tale om, at det kunne være, at man kunne finde et hus, hvor vi både kunne bo, og der kunne være atelier i. Og så gik vi ellers rundt og kiggede på huse, og mange af dem duede overhovedet ikke, men det øjeblik, vi kom ind i det her, så sagde vi, Ja, jeg kom til at sige ja tak til tavlen. Lige sæt mig lidt her, ikke? og mærk. Ej, den er helt varm. Sådan en solopvarmet bronze det er dejligt at sidde på. Og her har vi så fået plantet et lille hyldebatteri, fordi det var jo i virkeligheden øh, eventyret fra hyldemor, at de to gamle sidder og fortæller hinanden om gamle dage. Og hun spørger, om han kan huske, at han kom med en lille hylde.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 Og så gik vi rundt ude langs søerne, og der var mange steder. Så kom vi ind til Koldtåret. Så sagde jeg, her, det er simpelthen lige, det kan du nok se. Altså, de der bænke, der står over, hvor der mange gange sidder nogen og drikker bajer, ikke? men Der var sådan lige en plads, så der kunne være en ekstra bænk. Så sagde jeg, at nah, det tror jeg altså. Der er mange, mange billeder, der gerne står her på Koldtåret.